Las nalgas Mandarim. Estão preparados? Preparadíssimo, doutor Miguel. Sim, preparados. <risos> é muito simples isto. Agora. É curto é e uh, Preferiam, durante um ano... É uma cena que vocês vão materializar em algo, está bem? E durante um ano vão ser essa... são um ano? Essa, Estamos a falar? Essa, sim, ano. só um ano, vá. Okay. Só um anito. Okay. Preferiam durante um ano ser o sinal da Cindy Crawford, aquele que ela tem aqui por cima da boca. Gosto muito, sim. Uhum. Vou ver. Uhum. Acho que há aqui umas fotos que parece que ela já tirou. Mas pronto, preferiam ser o sinal dela, ser as mamas da Brooklyn Decker, <sos> ou, Brooklyn Decker. ou um pintelho da Giselle Bunchen. Durante um ano, <risos> Apá, um, eram obrigados de... a ser uma destas coisas, estão a perceber? O desafio é só isso? <risos> é que são três é. opções terríveis, caramba. Está lá. Hum, pois, Porque, pois, basicamente, pois. ou levas com pila na boca, ou levas com pila <risos> nas mamas, ou levas com pila na cone. Não, mas é que o problema todo é que às vezes alguns provavelmente nem pintelhos têm, Não é? Não, mas não, isto, isto é aquele que está lá sempre. Aquele é, mais enrupadido está sabe. lá sempre. Nem sim, com o laser, nem com o de luz. Não, não nem com nada. Pode ir às estéticas que quiser na hipótese. É que o problema de seres um pintelho de gizel Bunch é que podes um dia acordar na garganta de alguém. Assim com o um brulho. Neste caso estava sempre lá fixo Era levar lá algumas cabeçadas É um de... super pintelho Bem, essa opção do pintelho já está excluída com esse... Tu, tu arriscaste a levar um banhito em todo lado, não é? <risos> eras as duas mãos ia... ou eras só uma? essas duas, essas duas Ao mesmo tempo, uma entidade Sim, pronto, é como se as mamas fossem um só assim e Eu ia para o sinal não, eu. eu ia para o sinal da Cindy Crawford como ao menos estava sempre ao ar livre e a ver o mundo E as mamas, as mamas <risos> são tapadas As mamas ah, são tapadas Mas e esta é, gaja também se calhar anda muito com as mamas ao elo, não é? É, é A Brooklyn, Brooklyn Decker que... um sim, tem... Tem... Ela, Acho... ela entrou naquele projeto Transmídia que foi o The Fappening, não sei se vocês viram ouvi-me falar, acho que isso nem sequer existe <risos> mas acho que foi um sonho, um sonho. não faço ideia que um seja um e estava muito bem estava muito bem Pois, eu ah, gosto é, muito pois, da Brooklyn Decker eu, eu, eu... Mas vou para o sinal É, é eu também seria Para sinal, sinal Sim, porque o sinal e... Ela ainda passa lá com a língua de vez em quando não é? Ou, ou, ou é hoje Passa Passa ela e ela aí também passa lá A gaita que ela tiver a mamar <risos> A Siri Crawford já tem que idade Não sei se ainda pois... mama Já é só ah, mamou nela Deixa lá ver de 1966 Porra A sério? É sério Mas não está 19... mal, centro continua a 400? Continua a variar. A qualidade agora o sinal, pá, que eu tive a ver umas fotos, só que como já tinha feito o desafio. Deixei estar. Não, porque... mas está aqui o sinal, está aqui uma foto recente e o sinal. É, eu eu acho que ela, ela, ela, é, ela deve pôr base. É. O sinal é tão bonito. Não, e para o sinal. Os outros são muito perigosos. Mesmo mesma, mas da outra, No instante levas com uma pila lá no mais. <risos> E pois, a portões, e o pior é, é, é aqueles a portões, não é? Sim, pois andam um os dias de sete não é? E... Esborrachado. É. Vão os dois? É o sinal. É o é sinal. sinal, pois, o sinal. Em homenagem ao Fair Game, esse grande filme dos anos é verdade, 90. É verdade, é verdade. Até escolhem os dois o sinal, não é? Pois Querem sim. os dois andar ali, é. pertinho do Parsápio, não é? Como vocês gostam. <risos> Afeito. E pronto, como já deve ter percebido, o Carlos agora até referiu o Presa Fácil. É o, é o sinal, não é? Aquele filme do, do Sheldon Chin <risos> O gajo não tem um filme que é o sinal Tem? Não sei se é o sinal, se é o Arrival É o Arrival, The Arrival É o Arrival, é? The The The Arrival. falso Que o gajo apanha que está na banheira e apanha que uma banheira na cabeça não? <risos> É a melhor cena Um clássico é a melhor E filme voltou a estar na berra agora por causa do Arrival novo. Não foi Opa, eu, eu, eu, eu, encontrei, eu encontrei um trailer desse filme há pouco tempo Numa k de VHS E eu acho que eu nunca vi esse filme Eu acho que já vi quando era puto não, nunca Pá, vi. Já disse, Mas já não me lembro Mas vamos lá falar então de top models no cinema Top models que... fala, fala tu Fala tu a <risos> Opa, Então um dos, dos mais clássicos É esse, não é? O Fair uhum. Game O, o, o, o Baldwin Manovo, não é? Vocês gostam? Eu <risos> gosto é, muito. Qual é o Baldwin, de... mais novo? É o William, não é? Não. são cinco. Não são nada. São, são. São muitos, eu todos, somos, são. Eles morrem todos, já até morrem todos no filme do South Park, não sei se lembras. São <risos> cinco. Aliás, é aí que começa a guerra entre o Canadá e os Estados Unidos, porque ah, o, yeah, é, o Canadá bombardeia a casa dos uh, Baldwin. E não, é o, é o William Baldwin, sim Foi naquela Mas temos que aquela... falar da Cindy Crawford e, Em vez de falarmos dos irmãos Baldwin ou não? Foi até altura em que ele também fez Aquele filme com a Com o Sharon Stone, lembram-se Andava lá a pinala que era uma cena tipo Instinto Fatal, mas mais falsa okay, o, o, okay, o William o, o, Baldwin também? William Baldwin, o Slyver, não é? Sliver. É o, o Slyver yeah. Que era um apartamento sim. todo vigiado Pois esse gajo nessa altura teve uma época Fazia estes filmes assim mais manhados e... Mas o E a própria... A própria canção Não, nesse filme... Um... É a Sharon, Stone, a Sharon Stone. Ah, sim. Ela também era, ela também era top model na altura, não, não? Se calhar não. Era só atriz. Acho que não. Acho que era só atriz. Ela... Não, acho que não era top model. Ela fez aquele filme do Salomão, não é? Antes de... Do, do Instinto Fatal. Estamos extremamente bem preparados. <risos> Só vamos... perguntas, tipo, <risos> ao e me responder. Quem, quem, onde? Hein? Não, não era, não era nada, não era nada top model. Então um vamos falar, eu depois corto, eu depois corto. Não, não era. Bem, tá bem. Que... é. Bem, está bem. Dizemos que já disseste. <risos> eu estou afetido com vocês, porque, quer podíamos falar assim de Crawford e começámos a falar dos irmãos de Paulo, que já lá da começou a pandeleiragem. Fala lá Paneiras. da filmografia da Cindy Crawford A filmografia, filmografia da Cindy Crawford é só o Fair Game Não, não sei se ela fez mais alguma coisa Mas está tão boa, tão boa, tão boa Tão sexy no Fair Game Qual é, game, Como é que, que é o é Fair uma... Game? É bem, por isso é fácil, ela é um filme terrível Ela é testemunha, não é? Eu já não me lembro, só me lembro dela agarrada com aquele topzinho Tipo sem seteã Ela é uma testemunha qualquer de um crime E o, e o Baldo ainda é protegê-la É o detetive, não é? um detetive qualquer É detetive até tem boa pontuação No IMDB, está com 4 cont... lá. Não está mal Ah, sei, Já sei, sei, a sei. Pois, pois, não, é, e pois. é uma advogada É uma advogada é, pois E está... o KGB quer matá-la Toda a gente só viu este filme por causa da capa Não é? Que ela está toda, mamulho, toda mamuda está, Aqui a está. apertar A apertar Mas não lembro, mas acho eu. Mas na capa tem, alto. na capa tem aquela pujança, tem pujança. Mas sabem que na altura isto parecia que ia ser o início de uma bonita carreira para ela, mas não foi. Epá, mas eu, eu sei que tu foste tu que decidiste fazer um episódio acerca de, top model, <risos> mas não há assim grande sumo. Não <risos> esqueço, oh normalmente momentos de sereias e não, de merdas se for, e o carato. Por se, se for o inverso, então, o inverso é muito mais que é filmes acerca de top models. Era ficcionais. isso, já lá, já lá vamos, já lá vamos. Coisa de que vez, tem em calma. Temos que falar da Elma Person agora. Se não, não, vamos base. falar da Cindy Crawford temos que falar das cassetes que ela fazia nos anos 90, não é? De fitness, não era? Sim, fitness, sim, ela tinha duas cassetes e aquela merda vem toda a gente tinha. Os, as gajas compravam porque era para fazer ginástica não, é? não havia ginásios, não havia nada punham aquela merda no VHS e faziam e depois é. os gajos compravam para chegar ao pessegueiro para ver a gajas toda dobrada e com o pé da nuar no Portanto, isso também foi na altura de na altura do das top models, não era? com um gajo sabia as todas de cor e da sabia. super jovem que tinha os posters. mas mesmo assim não havia muitos havia Cindy Crawford havia... a Elma Persson a, não... a Kate Moss a... O Porque outro, se, houvesse muita, se houvesse muitas não eram super, não é? Sim, é verdade <risos> é, São normais A Cláudia Schiffer Sim, a Cláudia Schiffer Cláudia a Schiffer Cláudia... entrou no quê? Entra em alguma coisa? Deixa Acho que mesmo Cláudia. que eu te diga? Entrou no amor acontece, meu querido <risos> ah, O mundo é redondo O mundo no é de facto acontece. redondo Quando é que tu vês o amor acontece? A Aurélia, Aurélia, tens que ver, me <risos> para vermos de dois. Tens ter que eu... fazer um, um live event de eu a ver o amor acontece pela primeira Olha, eu acho vez. que sim, eu acho que sim. Não hum... tipo Reaction. O amor acontece. É só Pô, um mas, vídeo. Que... Uh, mas o problema é que o filme ainda é grande. Sabes qual é o... outro filme que, que a Cláudia Schiffer entra? Qual? Riquinho. Olha, também gosto muito Rich <risos> Rich Riquinho. essa merda foi, foi o, e Rich. O, primeiro, o, o, o primeiro e último episódio e último episódio de uma trilogia não foi esse foi filme rico, era para rico. ser um, uma cena tipo sozinho em casa não é a aproveitar uma call e call com certeza na altura é capaz sim mas o filme é terrível então mas é uma que parece não digam lá qual é o filme preferido dela de, de eu, eu não sei eu não sei nada eu eu, eu só o ferguson tinha essa capa eu acho que nem nunca o vi Temos então, que falar yeah. de top models masculinos para o Pedro começar a abrir. Estou <risos> um a ver que sim. Ver Esta que merda com gajos bacana. não dá. não não Bem, Miguel, falar. a gente se arrasca com os dois. Temos então, então a, a, a Giselle Bundchen, não é? No Diabo Veste Prado. Sim, nunca e no táxi também. No táxi, também. no táxi também, é verdade. Manho, é o táxi americano, não é? É o americano. É o americano, sim. A Heidi Klum também entrou em alguns Acho eu acho que Entrou naquele que tu gostas muito Ela Encantada, lá como é que se chama Aquelas merdas de fantasia que tu gostas Essa merda A Heidi claro Klum é só... qual? É com o Silo, não é? Já não é? Era essa do Silo era. Já não é, hum. mas era essa Quem é a Heidi Klum? Estou fodido, eu vou falar sozinho com vocês não era. Ai, ok Sim, já estou a ver, desculpa E mais, Muito lá. bem, vamos ver aqui mais Temos uh, no Mad Max, caramba No ah, mais ah, recente sim. Mad Max A então, boa coisa. zona da, da giraça oh. da Rosie Huntington pois, qualquer merda. Sim, sim, isso está bem É e grávida, também é dos não. Transformers É grávida É, grávida, sim. é a grávida pois, pois, ideia epá, mas, essa essa é caso, pá, mas o meu é problema é com... Eu gosto de top models, eu gosto de mulheres, de mulheres E de você em geral Mas <risos> estas top models Que chegam ser colocadas como um cãozinho de barro, enfeitado. Não, mas sabes que mas é, eu enfeitado. acho que é sempre também naquela tentativa de, de depois estar ali uma boa atriz, sei mas lá. Mas elas são a... terríveis tu não podes. E mas, mas essa, por exemplo, do Mad Max, até tem um papel importante, não é? e não é acima de não é todo e se, por exemplo a Olga Curilenco também era atriz, também, também. era modelo. Opá, e é uma atriz pereira. Sim, sim, já fiz muita coisa, hein. Mas, mas Nós se fôssemos, nós, nós fôssemos uh, se tu Tu podias ir, se fosses fazer um Mad Max com aquele sim. realizador também saías de lá fixe. Isso é verdade, sim. É? sim. é verdade. Sim, é um bocado com os convidados todos que vêm aqui às nalgas, são todos uma grande merda, mas a gente com a nossa edição fantástica <risos> até consegue parecer. A... Não é, assim há gajas que era um modelo Isso é mais ou menos Agora. <risos> Estas top realmente é alguma dificuldade, mas pronto. Tem e estes, eu... Isto é, é como os rappers, também é a mesma coisa. Todos, todos os rappers têm um sonho. Que... rappers, rappers, é, rapers, é. É. É. rappers rappers. É. Os rappers, <risos> todos os rappers têm um sonho de serem as células de cinema, não é? Depois que como gastem todos 50 mil bilhões de dólares, fazem filmes para aparecer. Isso e são sempre uma merda. Sim, também é verdade. Tirando aquele do Eminem que eu gosto. Ah, sim. 8 um bom sim. filme. Também sim. gosto. 8 é um bom filme, sim. sim. Temos uma top model que para mim é top. Eu gosto muito dela e tem um videoclipe aí de um gajo qualquer que ficou muito famoso que é a Emily Rata Kovske. Ah, é, é do Gun não é? É do Gun Girl, exato. Essa gaja tem é um videoclip é daquela top. daquela música do... Uh, uh, uh. É, é, é essa uh, uh, uh, uh. É mesmo. Yeah. Sim. E um... é... Mas Sim, essa gaja parece que no foi, foi esculpida de um cristal de açúcar não, Essa gaja é, essa é boa demais para a idade que tem, é, não dá É a Blurred Lines de Robin Tickle Sim, mas ela, se fosse fácil então, se e foi, é... ao, ao seguir a, a, a, as cenas dela, o Twitter e, e o Instagram, aquilo é de que, Nossa Senhora É, é sempre é, é, é é é umas, calcinhas, umas calcinhas reforçadas Eu é? Nem, é nem, Ela lá, nem, lá, nem é. precisa de se despir Então, e este é clássico. Espera aí, espera aí. E por falar em Instagram, temos que dizer aos nossos queridos ouvintes que temos Instagram, portanto, vão nos seguir, vão seguir as náive no Instagram, verdade, é, todas é as notícias clássica. que interessam passam e gajas boas aos botapés gajas boas aos e TAPES. gajas boas. Eu ia-vos falar agora da Letícia Casta. Lá é Casta. Gosto tanto. Filme? O que é que é essa gosto é que é é que é fez Gosto a rir. Não, não, não. fez um telefilme que deu uma vez na SIC que era espetacular. A Bicicleta Azul e não me lembro. Oh, diabo. Ah, pois é. E nunca encontrei novo. isso no Sérgio Joaquim. Eu estava nos Açores, que... no, só estava a dar a Eucaristia Dominical. Não, Como é que chama? de Mascique. Ele chamava-se a Bicicleta Azul era francês e ela tinha umas mamas era tipo um telefilme de três partes então pronto, vamos fazer o apelo para arranjarem a bicicleta azul para o carro um já há muitos anos não procurei isso, mas lembro-me quando na altura dos newsgroups, quando começou a aparecer esta série dos filmes, procurei isso e nunca encontrei e... vou ter que fazer vou já aqui abrir uma página para não me esquecer de procurar isso lá bici... Bici... <risos> não sei dizer bicicleta azul em francês Eu vou escrever mesmo e... Blue Bicycle Blue Bicycle É isso. Maldita. e tite temos a Devem ser teira banks no Coe Appvar, não é? Até bem, bem pois, e temos uma loura muito boa Que é a Stella Warren Que entra no Planet of the Apes O Tim Burton, lembram-se Gostava tanto a Stella Warren É australiana Olha, Acho que é australiana Gostava tanto Fez, de fez a bicicleta cor-de-rosa, é essa? Fez a bicicleta cor-de-rosa <risos> Não estou para ah, perguntar Não lembro onde é que começou a minha Não, não fez Mas começou uma panca Foi o ciclo, filme qualquer o ciclo arco-íris Esta gaja fez Stella um filme muito Warren. mal De Fórmula 1 com o Stallone não, Com o Stallone, sim Aí morreu para mim Mas antes disso ela tinha feito de qualquer coisa que eu tinha ficado com a panca Do diabo com a gaja e Grandes, a grandes -tuças que tu tuças Sim, sim, sim grandes <risos> punho mesmo Vamos Este gajo perdia montes de tempo não é eu Tinha que ver um filme inteiro Para apanhar 10 segundos de um De um aio de, um, de um ah, Já sei qual foi de um filme, filme que vi Que gostei muito dela Já sei qual foi O Cangru Jack Ah, boa está a gostar? Bem O Kanguru Jack faz-me lembrar uma história fantástica da Premier Portuguesa que veio uma crítica inteira e de meia daquelas que era para um quarto de página Um terço de página a dizer que o filme era ridículo um canguru que falava, um canguru que falava e o caralho, e como é que é possível e, e eu tipo, percebi que quem escreveu aquela merda só tinha visto o trailer porque a única parte que ele fala é no trailer e aquilo é um sonho portanto o canguru não fala portanto, o gajo viu o trailer e depois fez uma crítica basicamente a falar mal do filme e não viu o filme de certeza às tantas noites tinha canguru E tu apanhaste não, não e o desconstruíste ou não? Não, não desconstruí porque na altura. Não, não tinha, tinha o quê? Tinha 15 anos que era, ia desconstruir um, um gajo da Premier, claro que não. Mas lembro-me na altura... Tinha estado em casa ter... um o... E além disso, <risos> e, e além disso, não azul. ia dizer... <risos> tinha vergonha de dizer que tinha visto o Canguru de Jack, não é? é uma coisa que eu me orgulho de ter visto. Mas foi e neste filme que eu fui O essa... Canguru, não é? Canguru, já não lembro se isso era no sonho também. Eu acho que... E acho... Eu e sei que ele não fala, só no, no sonho lá do, do Jerry O'Donnell Lá, como é que se chama o gajo que, Jerry O'Connell Bem, e estamos a esquecer de uma que tem bruto de Mas por acaso já há dois ou três anos não se fala Oi? Que é a Kate Upton Que entrou naqueles do Tree ah, Studios pô. como Freire ah, sim, sim, e essa, essa também entra, entra no filme com a Cameron Diaz, não é? Que ela é a amante e a Cameron Diaz é a esposa E, e juntam-se para se vingar do marido Faço a ideia que filme seja esse Sim, São três, não é? Sim, pois sim, a mãe sim. E uma mulher, ou... As gajas ou... juntas The Other Woman, será isso? Rapaz, é certo. Elas juntas é sabes, este, te quando tenho que ver um filme destes Uma vez 15 em 15 dias Ah, é? Atorista. The Other, The Other, The Other, The Other The The Woman Vi, vi, vi Vi com a minha mulher Foi só rir, não? <risos> foi, foi, foi eu, ela, eu achava que eu estava muito nervoso Quando aparecia a Kate Upton Mas eu dizia que hum, Doíamos dentro ah, Chama-se Não há duas sem três não há duas sem três É isso Mas pois, esta garota tanto tem um parzorro dos diabos, até é crime olhar para isto, caralho. 1992 então, e um parzorro destes, 24 anos, pô, isso não se faz. Bem, e mais, e o que é que a gente tem mais de... Marido? Isto é do Estou Nick Cassavetes, é filme. Acho que é o filho, não é o Casavetes mesmo, acho eu é Deve ser um Cassavetes, isto nem deve ser o filho, deve ser do. Primo, primo. O primo, o primo. Blim Bastard, se calhar, não ah, Temos outra modelo também que fez um filmezinho que eu gostei muito de ver ver Eu vou dizer o nome dela e vocês vão dizer logo qual é o filme que ela está um... fenomenal que é a Rebeca <risos> Romgin Rom, ah, Estás a ver, isso é um exemplo de uma, de uma gaja que ficou atriz Exatamente Que é a Femme Fatal, do Brian de Palma HG, top, top top lá Mystique, na casa do bem X-Men A Mystique não é aquela gaja da de... Rebecca, a Jennifer... Não, é é agora. agora. Sim. pois antes era o nasceu outro Era a Rebeca era Romes, que neste Femme Fatal do, do Branco de Palma... Um ah, é, do... é a gaja que estava... Lá... Femme Fatal, qual é que é a Femme Fatal? A Femme Fatal, Femme Fatal do, do Branco Palma, pelo dos diamantes e de... Ah, estava a confundir ele. com o outro, estava a confundir com outro, que, que o gajo olha com os binóculos e vê uma gaja de despierto. Ah, ah, se o... atração fatal ou não sei qualquer. É... Hum, fatal Attraction Caçavetes. Tens alguns filmes bons, pá. Tu ia falar de gajo e tu querias ir falar do Cassavetes. Eu estou a sério, foda-se cala-se. Agora é mais, o que é que temos mais para aqui? Elizabeth Early no Austin Powers também. Nem sabia é. que ele era modelo. Mas também era um chira, eu acho Essa era a Ana Prado e o Grant Essa também Diabo. Fez, fez aquela gaja Que é uma uh, bruxa, não é? é, não, é? é que era o, não, era o Diabo Era o Diabo Viver ah, esse filme no dia de ah, Natal não. Dia 25 Olha que belo Sorriso. dia de Natal <risos> que É com o co Brandon Fraser É com o Brandon Fraser, sim, exatamente sim. Eu sou 12, esquecido. O gajo fica com três desejos E depois é só rir a rir do início ao fim e gás, no é... primeiro só paras no último ela, ela é o diabo ela tem aquele sotaque manhoso não mas... <risos> é? tem aquele sotaque todo fodido não. sim que e, sei. e temos agora também a cara dela é vigne, fez o paper tal ai estou gira gosto tanto também e tem irmão do Lira e tem com uma concertos. atitude por ela. e fez também o Suicide Squad é um filme maço também que vocês gostaram muito lembram? é bonito É muito bonito Ah, não já sabia que a que... Rosie Antigan Não sei das quantas, do Mad Max Também tinha entrado no Transformers Até disse há bocado, acho que talhão Ah, a, não estou a ver a vi. pensar Tava... na bicicleta azul Estava <risos> a ver fotos já aqui da gaja nua Não estou a ver, cara Ela senhores... foi a gaja que foi substituir a outra a, o, Como é que se chama a outra? Aquela dos três a a Megan primeiros Megan Ah, Fox. A, Megan a Megan Fox Foi substituir o Megan Fox, Fox. A Megan a Megan a Fox. Fox. Também. E também é. só aparece numa cama Deitada lá, com a pedra no ar E depois no todo a correr do lado lado Conhecemos de uma das primeiras Estou muito chateado connosco O, o Brook Shields, na Lagoa Azul Ah, sim ah, Não sei se isso se aplicava Este tema é tão interessante Por isso mesmo, porque é muito cinzento Percebem? Não... Pois, não se aplica, nada se aplica Não, é? <risos> quando é que não, outra... não, o Brook Shields tinha 14 anos Quando foi na Lagoa Azul Elite, lá. Mas por exemplo, aquela gaja a Wonder Woman dos anos 70 a Linda Carter, essa gaja era modelo Não era? Era, só, tu é, só, tu é que, só tu é que sai, de, lembras de gajos dos anos 70. Essa gaja é bem boa, <risos> Tinha 30 não ah, 20 anos. Pedro, desculpa desculpem-me lá, mas eu estou a ver fotos da ET e a caça no Google Imagens. Ver, Pedro, queres falar dos filmes sobre Supermodels então, para acabarmos isto? Ah, sim. Um, podemos falar um bocadinho nem que seja só para tornar o episódio bom, não é? <risos> -me menos mau, menos mau. <risos> Exato os um, supermódulos dos supermódulos um, começa <risos> não me lembro de nada ah, tens aquele, aquele dos do, do, do... é que é os que Sim. são tem gajos e gajas de moda Bem, um, o o Neodiman agora também mais recentemente não é? depois disso não vi, nem vou ver porque já me contaste no fim <risos> não é que fico chateado com o spoiler, É que agradeço, não não tenho que perder os Também é um horas. bocadinho sobre isso. É pá, e depois deixa ver. E depois tens aqui também um filme que eu gosto muito, que é Sim. de 1966 do Michaelangelo Antonioni, que é o Blow Up, que é um gajo que é fotógrafo, Sim. que vive no mundo de, no mundo das das top models Depois o gajo apaixona-se uma gajo e tal, mas... Mas cenas manhosas por meio. Um, pá, tens o Gia, não é? Da Angelina Jolie ou não? Angelina Jolie? É, não é. é, É é. Isso é, então, é uma história tem... verídica, não é? Não sei até mamas dela, não é? Pois já fica. É, isso que é só isso que os nossos ouvintes é isso, querem. É, é. Desculpa -me, desculpa -me. é só isso que os nossos ouvintes querem. Nós já oferecemos um Gia no nosso primeiro passatê. É Gia Carangi. Acho que era... é, existiu mesmo. Uh, mais mais filmes sobre top models um, um, ap, ap, é o tema é magrinho tema é muito magro é um tema analético.